Martin, Aha. jag har börjat läsa den här boken Sorgbearbetning. Mm -hmm, vad bra. Jo, men jag är också lite nervös. Jaså? Nej, men tänk om jag, det ploppar upp en massa obearbetat sorg i mig som jag inte var medveten om och så blir jag helt sorglig. Ja, men det, meningen är ju tvärtom, att du ska bli av med det. Ja, men häromdagen så börjar jag helt plötsligt tänka på hur Kristoffer dissade mig ganska hårt i trean. <laughs> Tänker du fortfarande på det? Det är ju jättelänge sedan. Ja, men jag, blev jätte, jag var jättekär i honom och så sa han Nej men hon är inte speciellt snygg Och inte vidare schysst heller Om du fortfarande tänker på det så är det verkligen Hög tid att vi läser boken Och även lyssnar på intervjun som vi gjorde Med Anders Magnusson Okej okay då Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is Hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild and if I we'll make a child that just means that we're alive and yeah. Hej, välkomna till avsnitt 50 av Bonuspappan och 50, det var mycket. Bonuspappan och 50. Nej men avsnitt <laughs> är du 50. Som är, 50 är, det, är det är det verkligen Avsnitt så? 50 är det nu av de ordinarie. Vi är ju över 65 tror jag om man räknar alla extra avsnitt. Herregud vad vi har hållt på. Aha. Ja. Nej men jag är plus då Ja, det tycker jag är bättre. Ja. Så gör jag Okej, okay, sure. kör. Mm. Vi har en spännande gäst även denna vecka. Ska inte du säga det där om att, eh, med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer? Nej, det behöver jag inte för nu har du sagt det. Jaha. Vi har denna vecka en spännande gäst som heter Anders Magnusson. Mm. Och så har vi ett sorgligt ämne. Ja, det beror på hur man ser det. Jag tycker att det är häftigt att kunna gräva i det bagage som vi alla har. Sorgbearbetning låter ju sorgligt. lite sorgligt, men jag ser det inte så. Jag Nej, ser men Du ser aldrig utmaning. någonting sorgligt. Du är så här, allting är glatt. Du är som en eh, tandkrämsreklam. <laughs> Nej, jo. stomatol. Ja, precis. Mm. Anders Magnusson är ju vd då för Svenska institutet för sorgbearbetning, men han har en ganska annorlunda bakgrund. Eller som Saga skulle säga, han har ett shady past. <laughs> Det har vi alla. Han har faktiskt varit ledare för en rånaliga som blev väldigt känd för länge sedan. Det är lite tungt. Ja. Alltså coolt tungt. Ja, lite så. Gorby-ligan. Tungung på riktigt liksom. Mm. Bland annat så sov de ju över inne i essebankens bankens bankvalm. Det skulle bli en jättebra reklam för så här Gorbys panpizza. De, de, de, de går in i valvet och så ska de sova där och så blir de hungriga vad ska vi äta Aj. och så tar de fram Gorbis fast detta är att de hade Gorbachev masker på sig ja jag, jag, tror för, de... jag förstod att de ja, inte just... hade med sig mat in i det kanske de hade de höll upp en pizzakartong när de flydde ut där Sen på de, de länsade bankfacken och fick med sig 10 miljoner i e kontanter och han är ju inte dömd för det Sen åkte han ju fast senare ändå. Är det preskriberat nu då? Ja, och då nu har han ju kunnat erkänna. Coolt. Att det är han som är där på bilderna. Så att det är ju det är en lite ovanlig bakgrund. Och sen så kommer ni att få höra nu hur han får berätta vad som hände efter det. Det tar vi lite senare. Mm. Vi har även låtat ut hans bok som han använde som ett handlingsprogram. Som ja, eller lottningen ska ske nu. Så du Aha. får dra. Det, den här gången har jag trodde du... du redan hade dragit. Nej, men du får dra nu. Okay. Vänta, är du beredd? Mm. Dra. Ja, jag tar den lappen. Ha. Kan du hålla mycket? lite? Ja. Ah, det är instagramdiamantfamiljen.se som mm -hmm. har vunnit boken. Ja. Jag tror att det är Eva Ja, då säger vi grattis till Eva. Ja, men jag följer henne på Instagram. Hon är från, nu ska vi se, hon är från, hon är från Åland, bor i Sverige, men tycker om att vara i Danmark. Okej, okay. In, lite internationell då. Ja, eller, hon har ett väldigt nordisk, aktivt internet, internet, intra, insta, konto mm. lägger ut flera bilder Aha. om dagen. Ja. Då har jag lite missat grattis, det. Grattis Eva. Ja, hoppas att boken kommer till nytta. Vi har börjat att jobba med den, läsaren också. Alltså, jag tycker den verkar väldigt bra. Mm. Jag känner att mitt liv kommer att förändras när jag är färdig med den. Vi kanske ska ta och läsa ett litet stycke senare ur den också. Hitta något bra råd. Mm. Vi sänder ju som vanligt i samarbete med Familjeträdet. Ett företag i i stad som hjälper just bonusfamiljen med samtalsterapi. Mm. Och det är ju vår egen expert som vi kallar henne, Stina Pettersson, som är socionom och terapeuter och som kommer att vara med i det här avsnittet lite senare. Och just och nu har fråga. de ju fortfarande ett väldigt bra erbjudande. Ja, just det. Det är det här att man kan ringa upp och få 15 minuter helt gratis. Ja, och man, man förbinder sig inte att göra någonting mer än de 15 minuterna. Nej. Så om inte annat bara att man är nyfiken på att prata med Stina, Stina live, mm. så skulle jag absolut rekommendera. Mm. Och telefonnumret då så hittar ni ju på familjetradet.com Och man kan ju även följa på Instagram-familjetradet. Så 15 minuter gratis. 30 minuter för 300. Det är 100-kronors rabatt där. Och en timme för 500. Också 100-kronors rabatt. Så det är ett jättebra erbjudande. Och ni ska då nämna att ni har hört detta i podden. För att få den här rabatten. Mm. Så rådgivande samtal via telefon. Man kan ju även träffa henne i Ystad. Eller ibland i Varberg. Eller köra Skype om man vill se varandra. Det är lite frivilligt här. Mm. Hänt i veckan brukar vi alltid ha och det har ju varit en barnvecka och för min del ganska lite jobb eftersom jag var ordinarie ledig måndag och fredag. Ja just det och, och så var det ju Kristi var... flygade i torsdags. Precis, så jag Men... jobbade bara onsdag och torsdag. Ska vi ta sakerna från början? Ja, måndag så fyllde Lyckåår. Gjorde han? Ja, 15. Ja just det och tiden går. Jag tänker att han är 15 år. Ja. Uh -huh. Det märks ju att han inte är här lika ofta. Men det kanske inte är med åldern. Det har med flickvänner att göra. Veckans avsnitt av Businesspodden tyckte jag var lite extra intressant. Av en personlig anledning. Ja, ja. Karin Bodin var med. Ja, och vem är Karin Bodin, Martin? Hon är ju inte bara då sångerska i CC Campers. Där vi har fått låna en melodid. Och där jag är med och spelar trummor. Hon och hennes man Marcus pluggade samtidigt med mig upp i Sonsval på Journalistlinjen. De gick två under mig. Men vi höll på med studentspexet ihop och så. Nu sa du det helt fel ordning. Du ska ju säga att det är hon som är vd för Polarbröd. Ja, hon är koncernvd tror jag till och med nu har tagit över. Det är ju en familje, familjeföretag sen gammalt då. Det ja. har varit i flera generationer i hennes släkt. Och att hon faktiskt är med i varje avsnitt av våran podd. Ja, just det. för och efter hör man hennes eh, jubliga röst. Och hon var med och blev intervjuad och fick även vara med och utse veckans företag i Umeå. Som blev glada par! Grattis! Och det är ju vår kompis som vi har intervjuat flera gånger i podden och presenterat. Och jag det... känner det att vi ofta är först på bollen på något sätt. Har märkt ja, det var det? en väldigt kul koppling där mellan då Karin och glada par. Och, så. och på lagbröd som vi äter varje dag. <laughs> ja, jag tror vi har lite i frysen just nu tista, så var det ännu en cykel som fick punktering. Denna gång Lins. Man kan också ta det som ett exempel på hur barn tar sina föräldrars tjänster för givet. Jaha. För att Lin var, inte så arg på själ Eller, ja, hon var ju arg på själva punkan. Men hon var också ganska arg för att du inte fixade det med en gång. Och sen när den dessutom inte blev fixad efter att du hade fixat den så var det också väldigt... Jag, jag, jag hade ju ingen cykelslang så jag fick göra på det gamla prövade sättet att, att laga hålet i slangen. Och sen så lyckades inte det så det pössade ut igen under natten. Jag provcyklar och så och trodde att jag hade klarat det men sen fick jag åka och köpa en slang. Men nu är den i alla fall lagad så att den går att cykla på igen. På onsdag så hade ju Saga en fil dig med Helles hår. Jaha. Till Helles förtjusning. Saga är ju vår äldsta dotter och helle vår yngsta dotter. Jaha. Och hon fick den nya hårfärgen rosa-lila kan man väl kalla det? Någonstans var jag mörkrosa kanske. Nej, mm. ja, Och det var ju lagom sent till hennes kalas. Och hon fick vara uppe sent och hon fick sitta på Storosys rum också. Det, det hände ju inte jätteofta. ofta. Så det var nog en sån där riktig. ett minne hon kommer att komma ihåg. Och Saga gjorde en tillfällig comeback på scouterna där. Just det, hon hade sån riktigt stora systervecka känns det som. För då var hon, ju för hon med hängde Linna. med andra lilla syster Linn då till scouterna för att Linn ville inte gå dit och då sa Saga men jag kan följa med. Ja. Så gjorde hon det. Schysst. Sen drog vi ju iväg till stugan i Småland i hyfsad tid på torsdagen, men vi gjorde ju två roliga stopp är så fyllde vi ju bilen med människor. Ja. Det är inte alltid vi har alla säterna upptagna men vi tog ju med lyckesflikventess ja, också. så vi var sju stycken i min Renault. Och då först gjorde du ett litet stopp på det fantastiska glasstället, Ejas glasscafé. Två åker dagsås. Ja, dagsås. Det är ju som en gård som de har och så gör de vegansk glass och våklar. Ja, de gör vanlig glass också men väldigt ja. mycket vegansk... Det fanns ju... Ett stort utbud ja, även för hundar. Just det, de har hundklass, speciellt för. dem. Att... Ja. Och sen åkte vi vidare och hoppade på GK. Jag vet inte hur vi tänkte där bara. Bilen var fullproppad med människor och så åker man till GK:s. Ja, och då köper man ju alltid lite mer än vad man tror så att, eh, det, var, <laughs> det var många som fick sitta med påsar i knät. Men sen kom vi fram till Östernå utanför Vetlanda. Och det var ju strålande sol och 25 grader i skuggan. Och vi gjorde årets första dopp. Mm. Eller åtminstone ni. Alla ni andra. Ja, inte jag. i det långgrunda Östernombadet. Vi hade inte lagt i den egna bryggan och Hopptonsbryggan var heller inte ilagd. Men det fick vi göra sen på fredag morgon var jag och pappa nere. Det började oska lite då också. Men vi fick i bryggan i två etapper där. Mm. Och även roddbåten faktiskt. Gamla... Jag roddde ut en sväng med svärför. Och Saga. Mm. I en aluminium eka. Men det var väl mysigt. Det var jättetrevligt. Det regnade ju lite då på fredagen tyvärr. Men det är ju bara, vi, vi fick ju vilat lite ändå. Vi hade ju inte så tajt schema då. Både och ibland känner jag att när man är iväg på sådana här saker. Speciellt som mamma tror jag. Att man nästan behöver en vila efter vilan. Alltså man behöver semester efter semestern. En mammas jobb är nästan aldrig... Alltså, så. Jag det... kan ju aldrig vila ja, helt. Men jag förstår dig, det är det känslomässiga. Presen. Dels är ju, jag är ju mer uppvuxen där. Så jag är ju mer hemma i stugan och så. Och jämfört med barnen och, och då Tess Lyckes flickvän som var det för första gången och så. Och sen med mina föräldrar som de inte känner lika bra och så. så att... Och så din mamma som inte riktigt har upplevt det här med att ha tonårsdöttrar. Jag vet inte vad du var för tonårsbarn om du var extra exemplarisk, men hon verkar lite för det som är det här att de sover så mycket. Ja, jag David, vi hade ju våra, min lillebror, alltså. Vi var ju som galnast fram till han började skolan ungefär. Och jag började två andra år. Det är lite Lycke, vi kan se som en pojkar. För Lucke var ju också helt sjövild ja. innan, innan han. Ja, typ nu. Ja. <laughs> och nu har han lugnat ner sig. Medan kanske säger nej tvärtom. Men i och för sig, alltså, när man sover så är man ju extremt lugn. Ja, just det. Jag kan komma ihåg det, alltså jag sov fram till klockan. Tre ibland på dagarna. Mm, mm. Några som var ganska hade mycket spring i benen det var ju Helles kompisar. Hon hade ju sitt barnkalas för tio andra åtta åringar kom ju dit då. Alltid en sån här tycker jag det med barnkalas. Men jag tyckte det gick bättre i år än förra året. Ja, men jag det hade var ju för att jag sa koll. du tar hand om lekarna, jag tar hand om maten och sen så gick jag och gömde mig i garderoben. <laughs> Nej, men de, de var himla goda och eh, kändes som att de gångerna när jag sa till att de fick sitta och lyssna och vi fick ta någon lite lugnare lek en liten berättelse gjorde vi bland annat och så. Nej, det gick, så faktiskt, de. det gick faktiskt jättebra men lite chockar blir man varje gång att små barn kan låta så mycket och <laughs> Röra sig så mycket. Vi körde ju lite dansstopp och sådär då och hade öppna fönster för det var så varmt i festlokalen där så då kom ju någon granne och tyckte att kan vi i alla fall stänga fönstren så att vågade ett år. Det värsta var... är om man gör för roliga kalas och vill de gör. Nu vi är vi i bonusfamiljen så gärna skulle ju detta året vara pappa. Ja just det. Men heller vill ju att vi skulle ha kalaset i år också. Ja vi får se vad de säger nästa år om, om vi gör för bra kalas. Ja nej nästa år så är det inte våran tur. Nej vi, vi varvar lite. Sen på kvällen var du iväg och, och jobbade extra jobb. Ja, det var ganska skönt faktiskt att få stå i lugn och ro och diska och inte ha någon som skrek och blev dem. Och... Det var ju ett lopp nere i Appelviken. Mm. Majas, Majas Café kan jag rekommendera. Majas Café. Majas vid havet. Majas... Det var förut tidigare hette det Majas Café. Majas Strand Café. Ja. Och så hette det väl i stan. låg ju nära torget hade de ju också. Ja, men det är det för som är jag, jag, jag tror tillbaka. att jag rör ihop dem då. Mm. För det var där man alltid, vi som är uppväxte i Falkenberg, om man skulle köpa biljetter till konserter och sånt. Uh -huh. Det måste vara i, innan man hämtade ut dem på jag vet inte, men man, mm. man köpte alltid biljetterna på Maja's Café. Och min pappa jobbade på Barbers så han köpte oftast biljetter till oss där. Även till andra konserter som inte är ordnade? Nej, alltså konserter i största allmänhet. Aha, uh ja. -huh. –Hade Ulf det till –Nej. Ja. –Hade han det? –Vet du vem det är döpt efter? –Nej. Maya. Anna –Maja. Anna-Maja Persson. Mm. Hon gick året över mig på journalisthögskolan i Sundsvall. 90 började hon. Sen blev hon ju Rysslands korrespondent för SVT bland annat. Mm -hmm. Hon var ju trummis i Matilda Mus. Ulf eh, Kronheims popband. Och de har ju återförenats så hon har övat in igen. Så att hon var, har varit med och spelat nu. spela trummar. Fascinerande det är vad du kommer ihåg ja. ibland. Så det är hon som har gett namn. Även nu då till Maja vid havet. Det är rätt häftigt. Men vad har hon och Ulf tillsammans då? De är nog bara uppväxta så att de känner varandra och är gamla tror jag. Och Men ändå de i att startat en hel restaurang Jag vet inte ära. om de kan de ha varit ihop under någon period också. Vi får fråga. Ja. Lite oklart det där. Vi lämnade det öppet. <laughs> Och vi andra som inte diskade fast jag diskade lite hemma istället vi checkade ju den klassiska svenska mysmåltiden. Tack. Tacos! Och så såg vi på Eurovision då med varierande engagemang kan vi säga. Saga var väldigt engagerad i Ukraina. Det var i första låten en kille som låg in i pianot så var det lite som en kista och så åkte han upp som en vampyr och så började pianot brinna och sådär. När jag kom hem så var hon väldigt deprimerad för att de hade inte fått några poäng alls. Det var ju helt otroligt. Juryn gav Ukraina 11 poäng bara. De var sist efter juryn. Mm. Sen tror jag att tittarna gav dem över 100 poäng så att de kanske var sjuva bland tittarna och blev på plats 17 sammanlagt. Men det är ändå långt ner från, från Det gick ganska då. bra för Sverige ändå. Ja, Sverige låg väl två efter Österrike, efter juryn. Men sen fick ju både Österrike och Sverige väldigt låga poäng. Det, av publiken? Av publiken, tittarna. Jag tror att det, det var inte så showigt numret. Det var ju de här lysrören och så. så att, men ändå förvånande att, att han Benjamin Ingrosso rasade ner till plats 5, 6, 7. Men det är ändå jättebra. Ja, visst. Vi grattar Benjamin. Ja. Och så vann Israel. Före Cypern. va? Och jag som inte såg det hela tyckte att jag hörde ju den låten och, och jag tyckte att den hade ett budskap så jag tycker att rätt låt vann. Ja. Men tanke på att jag inte hörde någon av de andra låtarna. Nej, Jag hade nog kunnat ge lite poäng till bland annat Österrike. Och sen han... Tyskland var ju lite som en korsning mellan Ed Sheeran och Boxstensmannen som ligger på <laughs> museet här i En korsning mellan Ed Sheeran och Boxstensmannen? Ja, men det var en rätt schysst ballad så. Så den tyckte jag nog också var okej. Okay. Men allra bäst var ju Vilket Portugals låt förra året. Vilket olikligt det den mannen måste ha haft. Med han, den lite sömnige sångaren Salvador Sobril. Eller Sabral heter han nog egentligen. Gjorde du ett skämt nu Martin? <laughs> jag försökte i alla fall. Nej, men jag den, gillade jag. den gillade jag, den balladen. Och sen har vi kommit fram till söndag och då spelar vi ju en podd. Mm, jag ska väl dra iväg och spela lite poker sen. Ja. Och sen är det ny arbetsvecka. Veckorna går så fort. Mm. Nu är det väl dags att höra lite mer om Anders Magnusson. Och vad han menar med sorgbearbetning. Det är ett handlingsprogram, den här boken. Som han då har översatt. Och underrubriken där säger väl en del. Det är då känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Och jag tolkar det lite som att man måste fullborda en relation eller en process- så att man sen kan se tillbaka på de händelserna utan att det stör nuet. Och det är väldigt bra att det är väldigt konkreta instruktioner. Det är ju inte, inte något liksom flumsnack så där. Jag kan ju läsa lite en bit om du vill. Ja? Mm? Har du något ställe så Nej men jag tänkte mest nu när du sa det här med konkret. Ja? Att det är en väldigt ett handlingsprogram så tänkte jag på att men det, det, Så jag tycker inte man ska vara rädd för att testa det. Nej men jag tycker också det är bra så här när jag får instruktioner. Så, här. så det är mycket uppgifter eller mycket uppgifter men det är tydliga och bra uppgifter och som här då till exempel en instruktion till den som lyssnar. Man ska inte prata med just den människan. Det, man behöver ju inte prata med folk som är döda är ju svårt att prata med för de flesta människor i alla fall. Så alltså de inte finns längre. Menar, men även om man har en ja. sorg till en människa som kanske har sårat väldigt mycket. Mm. Så är det inte det att man ska inte ringa upp den människan och prata med den. Nej, det är ju inte meningen att man ska ta kontakt med Nej. personerna. så då ska man ju ha en, en sorgbearbetningspartner. Mm, det är bra. Och här är då instruktioner till den som lyssnar. 1. Sitt lagom långt ifrån varandra. Försök undvika känslan av att sitta påträngande nära. 2. Du får skratta eller gråta om det är passande, men du får inte prata. 3. Rör inte din partner. Beröringen hindrar vanligtvis känslor från att komma fram. 4. Kom ihåg bilden av att vara ett hjärta med öron. Gör ditt bästa för att stanna kvar i nuet och lyssna på det som sägs. Just det. Men om man inte hittar någon riktigt så som man kan. Nej, men man kan göra det även själv faktiskt. Då finns det då kan jag säga för dig som arbetar på egen hand. Eftersom du arbetar på egen hand kan du dra nytta av att använda Johns och Russells relationsdiagram som din tysta partner. Mm. Läs deras relationsdiagram igen och titta sedan på ditt eget. Lägg märke till likheterna och skillnaderna med den outtalade budskapen. Lägg till fler om du kan och var noggrann. Ha. Så även om du inte har någon människa som kan hjälpa dig genom det här så kan du komma igenom det själv. Mm. Så det är en jättebra bok. Och du kan köpa den på www.sorg.se då. sen har ju Anders utbildat jättemånga ja. sorgterapeuter runt om i landet och jag ska få glädjen att träffa en här Just längre det. fram i vår Ja, och det blir ju också spännande och det kommer vi ju att rapportera om här mm. sen är ni väl lite nyfikna på hur det gick efter det här bankrånet kanske och eftersom vi inte pratar om det i intervjun så kan jag ju säga att han var 23 år då bara Anders när han rånade, var med och rånade den här SC-banken. Och det blev han inte gripen och dömd för. Men han var ju liksom på toppen av ett kriminellt nätverk och planerade olika tillslag och mutade poliser och hade inside-kontakter och sådär. Så han åkte ju fast för andra brott och satt på hall i fyra och ett halvt år. Och det förändrar ju hans liv. Och han lyckades ta sig ut ur sitt drogmissbruk och, och nu så hjälper han ju andra att må bättre så det är ju en fantastisk livsresa Jag tycker det förstås. är fantastiskt att hans berättelse visar ju återigen som många andras att det spelar ingen roll var du är eller hur du är när du börjar jobba med dig själv så finns det alltid mm. hopp mm. Och nu lever han i en bonusfamilj och gillar att köra motorcykel så han kom till våran intervju i iklädd skinnställ <laughs> och här får ni höra vad vi pratar om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 och hemma vid och familj och sådär. Eh, och eh, ja, så där, så där var jag liksom. Svexte ut skutan. Var nöjd och sådär. Men sen eh, 2001. Så dör min mamma i lungcancer. Oj. Och eh, trots då. Att jag har fått massor med fantastiska verktyg. Genom allt jag har gjort dem. Så känner jag att det inte kommer hjälpa. Med sorgen som jag då Och då hade jag haft en mentor. På ett studentutbyte i Australien. pluggat ett halv på en MBA skola där genom handelseskolan som jag gick på då. Och eh, han, efter mammas stöd så rekommenderade han en bok som heter The Grief Recovery Handbook som nu är översatt till sorgbearbetning. Och eh, då läste jag boken tyckte att den var amerikansk men då har jag kommit fram till att det måste ju beror på att den är amerikansk. <laughs> <hör> men eh, jag tyckte verkligen enkelt att det ska man skriva reflektera, det med sig till andra man kommer fram till och så ska man gå bättre kring det. Så jag var lite skeptisk, men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 Rätt klar med liksom, någonstans sådär. Jag menar, han var ju så ung och det var då. Jag med honom, jag har gjort värre grejer själv. Och dessutom har jag en okej okay relation idag. så Sådär tänkte jag, det får man ju förlåta. Men det låg så lite bakhuvud och dök upp ibland. Sådär störde lite. Och när jag då jobbade igenom även den relationen med hjälp av programmet för sorgbearbetning. Då var det som att den här rösten som jag hade levt med sedan barndomen i 25 års tid. Den tystnade. Som ett storm ett hav som bara la sig helt spegelblankt. Mm. Och så kände jag, nu är jag klar med min barndom. men mm. Det var något helt nytt. Det hade jag liksom inte hört om förut. Eh, utan det var ju det här man fick lära sig leva med. Och det var ett där som aldrig läkte helt och sådär. Men eh, efter den läkningen då kände jag bara att det här måste ju vidare till andra. Så jag tog kontakt med grundarna till metoden i USA, gick utbildning hos dem, kom överens med dem om att det boken till svenska. Och så det här var också slutet på studierna. Så att jag, jag tackade nej till finansbranschen jag erbjudde en jobb där. Och, och tänkte nej, den här andra halvan ska jag hjälpa människor. För jag hade, ja, man säger, före- efter nykterheten varit lite grann. För jag hade ju suttit fast både innan skolan så var det både missbruk, kriminalitet och innan nykterheten där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 Vissa likheter, men å andra sidan så finns det likheter med både psykodynamisk terapi, gestaltterapi, KBT. Så det egentligen säga så att det bygger inte på någon teori eller någon sån där specifik metod utan det är 40 års erfarenheter i arbetet med 20, åtminstone 25 000 sörjande som har sett vad fungerar och vad fungerar inte och sen har man behållit det som funkar och det som inte fungerat har har tagit bort. Så att det utkristalliserar sig vad Sörjön kan göra för att må bättre. Ja. Jag tror också att det är det att det är så oerhört konkret och erfarenhetsbaserat gör att hela 29 av 30 som går kursen och rekommenderar den till andra. Mm.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 Att dina föräldrar skilde sig då i sena tonåringen i, i dina relationer till din mamma och till din pappa. Ja, ja absolut. Jo, jag, jag hade en sån här pakt med mig själv när jag var efter skilsmässan. Skulle flyta, det var för sig ett par år efter skilsmässan, men när jag skulle flytta själv med pappa upp till Stockholm. Då gav jag mig själv ett, ett helt löfte att eh, inte förlita mig på någon annan än mig själv.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 smärtsamma upplevelser tidigare som sorg utan det var ju mer så här, ja men så var det men det var då och nu och nu det var en form av rationell, rationellt intellektuellt tänkande kring det liksom, vi hade liksom inga verktyg att hantera känslan, det är att man kunde sitta och prata om vad man har varit med om och känna kring det och sådär och det brukar ge en tillfällig lättnad, men det ger liksom inget bestående resultat, utan det vi pratar om i sorgbebetningen, det är ett begrepp som vi kallar för fullbordan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 Eller att det är en massa brustna drömmar och förhoppningar. Och så sitter man med allt det där som inte blev i relationen, eller som man hade önskat var att använda bättre. Då. Och så finns det ingen motpart att ta det med. Då sitter man sitter och analyserar, pratar om och så vidare, så får man en stor medvetenhet om varför eh, man må dåligt. Men man får ingen känsla med sig läkning. Eh, och, eh, ja, så det är det lite förenklat så kring begreppet fullbordande. Mm. Och då kan man ju fullborda.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 Symptomet kanske ja, men, men det, inte det gäller väl allting Jag menar ja. har du övervikt så ska de operera Magsäcken liksom. mm. ja. Man kanske säger varför käka? så här. Mm. Liksom. Man beror det på mm. eh. Man ja, kanske jobbar blir... med grunden liksom. mm. Och det är, jag menar för vem Alla vet ju liksom, mycket frukt och grönt Bort med mjöl, socker och mjölprodukter. Jag menar stenhållerskost, det så här, Alla vet liksom, mm. men Varför gör vi inte det? Mm. Liksom, vad är behovet mm. Som vi dövar Med, mm. med matet? Så här. Men det är det det är mer socialt accepterat att, i vår kultur att till och med vara onykter än att hulkgråta. Ja, det är ju jättekonstigt. Så studier visar från Göteborgs universitet att 28 av alla änkor dricker en flaska vin eller mer om dagen efter sin partners död. Oj. Så var han inte ledsen att ta lite baggenbox. Ja. Där börjar från att man är liten, var han inte ledsen att ta en glas. Mm. Tonåren var han inte ledsen att ta en öl. Mm. Man, och så vuxen var han inte ledsen att ta lite ångestämpande. Ja, det är precis samma sak. Då.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 så går man till en läkare som inte har någon som helst i utbildning i sorg. Och så tittar han på hur patienten mår. Och då är det så att en person i sorg kommer uppfylla nio av tio kriterier för depression. Även om det inte är en, en klinisk depression Nej, då? Nej, ja. precis. Mm. Och de, många har inte ens koll på att man ska fråga liksom, vad har något det varit som har hänt här nu i närtid som...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 ögonöppnare och en av de största studierna som har gjorts. Vad mm. andra. Mm. Nej men Förskrivningen fortsätter ju och man ah. börjar medicinera barn. Mm. Och, och, ah. Jag tycker också det låter farligt. Jag läste en undersökning där de hade jämfört träning ah. med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 Så kommer ju alla bli nedstämda av ångest för ångest före det senare. Det är bara frågan hur länge du sitter. Mm. Och vad är klart? Vad är en av de två vanligaste reaktionerna på sorg är ju mm. energiförlust och nedstämdhet. Så det är klart att med lite fin på slag, mortionera och sådär så, mm. så mår ju bättre. Mm. Men det är samma sak där. Det är en symptombehandling. Ja, ja.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 det där med mat och arbete och, och, och även äh, terapi och prata om och medicinering. Så där. Problemet i Problemet med det är att det, det funkar. <laughs> <laughs> alltså, du kommer må annorlunda. Jag brukar kämpa med det på föreläsning. Här, så brukar jag fråga så här: Hur många är det som har klämt i sig en 200 gram chokladkaka för att må annorlunda? Mm. Och det brukar vara ganska många som har gjort det, inklusive jag själv. <laughs> e, och, och visst är det så att man mår annorlunda efter att ha ätit 200 gram choklad.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 Och bara kunna se det liksom här. Jag springer ifrån mig själv med kring gamla sorg som kanske ägde rum för 5, 10, 20 år sedan. Mm. Och det ligger fortfarande större i huvudet liksom. Jag kanske behöver göra dem på ett annorlunda sätt än vad jag har gjort. Och det är ju medvetenheten om hur man ser man socialiseras och vad man har för beteendemönster kring det där med känslor. Eh, sen tittar man i boken <clears throat> hur man... Om man utforskar sitt bagage, vad har jag varit med om i livet? Och markerar på en tidslinje av sitt liv alla förluster och förändringar man har varit med om. Flytta, börja sluta skolan, separationer, föräldrar, relationer, jobb, konflikter, sjukdom, ja, alla sina livstidsförändringar plus trauman och sådär. Så det, det är sådana normala förändringar i livet som är sorg och sen så finns det yttre, yttre.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 Utan man läser upp det för ett oberoende vittne. Och det har faktiskt samma effekt som om man hade liksom pratat ut. Liksom. För att det handlar egentligen inte om den andra personen. För att jag menar, då hade ju det inte funkat om det hade varit någon som hade dött. Va? Då hade man inte kunnat ta det med motparten då Och det funkar trots det då. Eh, Utan det handlar ju om, när jag tänker på den här personen. Så leder det i sin till att börja tänka kring relationen och allting som har hänt.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 Det kan man ju förstå. Ja, ja eller hur? Det är ju lugnt liksom. Så säger jag till henne, men det är lugnt. Det är ingenting du behöver göra. Du liksom. har tagit det med mig, det räcker bra så. Men du kan inte bearbeta det genom att mörka det och stoppa det under bordet och Så låtsas att det inte har hänt. Liksom. Du måste ju lyfta upp det till ytan.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 Då, och, och jag kommer aldrig kunna förstå Nej. Den sorgen Nej. Och, och, um... Nej så är det ju. Hur gör jag då? Ja, det är ju två grejer eh, ska jag säga. Det ena är bemötande Kring sörjande mm. Och eh, det andra är att föregå med gott exempel mm. Mm. Vad du inte tänker på här Dora, För alla ska springa och rädda världen liksom, Och andra Det är ju att, det är klart din bror har ju en stor sorg Eller hur? Ja, ja okay. Men vet du vad?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 jag är ledsen för min brors Och det här är vad jag känner kring det som har hänt Kring min bror, mina eh, brorsbarn, svenska. Eh, svenger, mm. Ah. Mm. Och sen så eh, Bearbeta dina känslor Kring din sorg kring det Och så kommer du säkert upptäcka att Okej, okay, det där var ju inte den enda relationen i livet som jag har sorg kring Nej. Och sen när du har Genom att vara en förebild Jobbat igenom dina egna bitar Jag vill inte gå och göra allt om, Men kommit igång lite grann så där.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 Härligt, Anders Magnusson, då ger vi väl oss ut i det fina vädret i Stockholm. Det låter bra. Du på motorcykel och vi till fots. Ja, <laughs> härligt. <laughs> Tack. Tack så mycket. Tack Tack. Tack Tack. Alltså det är så roligt när man blir positivt överraskad. Det blir vi också. Jag tänkte att det här skulle vara ett tungt, sorgligt, lite deprimerande avsnitt som alltså det skulle handla om just sorg. Och då tänkte du att sorg bara är var... Jag tänkte att sorg är sorgligt. Ja, men att sorg bara var någon som har, har dött. Ja, alltså det var ju det första... Jag tänkte att en del bonusfamiljer skapas ju på grund av att någon har förlorat en partner mm. och sen skapar en ny familj. Och hur det påverkar den bonusfamiljsbildningen. Mm. Sen, men sen fick, kom jag lite in på den här tanken att ja fast alla bonusfamiljer uppstår ju på grund av någon slags sorg. En separation är också en sorg. Ja, en förlust av relationen. En förlust. Och en förlust av själva kärnfamiljen då. Ja, precis. Barnen har ju förlorat sin kärnfamilj och mm. sin mamma och pappa grejen och att det är ganska jobbigt och att man kanske inte alltid beter sig precis rationellt och när man är ett barn som har gått igenom en skilsmässa. Nej. Nej. Och ja, vi får ju ganska mycket brev från så här frustrerade bonusföräldrar som bara, åh mina bonusbarn beter sig si och så. Och det kan ju förstå att det är frustrerande. Jag har ju själv varit bonusmamma och varit frustrerad. Mm. Men ju mer jag så här sitter och tänker och funderar och rannsakar mig själv så, så är det ju inte konstigt att barnen beter sig konstigt. Nej, och det, Då kan vi tänka på att du och jag har vuxit upp och alltid varit trygga med att våra föräldrar älskar varandra. Och ändå och, beter vi oss och, konstigt. Och, och fortfarande är gifta och liksom den tryggheten man får av det. Mm. Då kan man förstå att barn som inte har det kanske tappar en del tro på relationer till exempel. Ja eller så. men och det här med att flytta fram och tillbaka och inte veta och så mycket jag, jag tänker att det är ovanligt att det inte finns konflikter i bonusfamiljer, alltså inte i själva bonusfamiljen, men just mellan kanske föräldrar och det är så många människor och att det är så mycket bråk och, och oj ska jag bo hos mamma, ska jag bo hos pappa, är mamma ledsen när hos pappa, är pappa ledsen är hos mamma och alltså det är så mycket som ett barn bär med sig och jag tänker att en del barn faktiskt kanske knappt har ett språk när de går igenom en skilsmässa och inte kan ens formulera vad det är de känner. Nej, det är självklart, och det kan ju ta lång tid. Det kan ju ta många år innan man blir så vuxen att man kan börja bearbeta. Ja, och då kanske det. man då kommer i kontakt med en sån här bok och känner att då man har någonting obearbetat. Mm. Även om man kanske tänker att jag hade en ganska schysst barndom. Men att det finns en sorg där någonstans. Eller som jag som är adopterad, tänker jag. Ja. Att jag har haft jättebra föräldrar men jag kanske någonstans ändå har en sorg. Jag har nog mer en sorg över att min kärlek till mina föräldrar och deras kärlek till mig, att den ifrågasätts. Av andra menar Jag, jag vill inte träffa dina riktiga föräldrar och, och bla bla bla och sånt här. Mm. Där kan jag känna att jag kanske har en sorg att det, att det dras upp ganska ofta. Och att du kanske påverkas på ett annat sätt av andra typer av separationer. Mm. Att det kan ligga kvar på något sätt, kanske lite omedvetet. Ja, det ska bli spännande att fortsätta den här boken faktiskt. Jag har ju börjat läsa den. Mm. En sak som är ganska hoppfull med boken, det är ju att även om du går igenom en ganska stor sorg som att förlora någon som då inte finns längre, som en partner eller vän som går bort, och föräldrar? kanske till och med mm. ett barn, ja. som man då tänker att jag kommer aldrig att bli glad igen. Så finns det hopp för dem också. Mm. Jag tänkte du kunde läsa lite om just det. Ja, det finns ett litet stycke här som har rubriken Komma över eller bli fullständig. En av de mest skadliga och felaktiga föreställningarna är att du aldrig kan komma över att ett av dina barn dött. Detta helt felaktiga påstående riktas till föräldrar vars barn har dött samt i anslutning till andra förluster. Sörjande föräldrar och andra söker sedan efter känslor och information för att bekräfta lögnen. Det vore mer korrekt att fråga, är det möjligt att glömma bort sitt barn eller för den delen sin partner eller sina föräldrar? Helt klart är svaret nej. Att inte glömma bort förknippas sedan felaktigt med föreställningen om att inte komma över. Denna handikappande föreställning gör att sörjandes hjärtan förblir trasiga för evigt. Den motverkar all bearbetning av förlusten och hindrar väldigt ofta tillgången till positiva minnen av relationen. Det mm. var lite det jag menade: Att det finns en hoppfullhet i att det inte finns någon sorg som är så tung att den inte går att lätta. Nej, och det kan man ju se. Det är många personer som man undrar hur kan de kan gå vidare med sitt liv. Mm. Men människan är ju fantastisk på det sättet. Mm. Att det finns en framtid. Och den här boken är ju då ett fantastiskt redskap för att just kunna kanske, eh, vad heter det? Pinpointer heter det på engelska, vad kan det heta på svenska? Lokalisera, Fokusera, hitta, lo ja, hitta. Vad det är för någonting som man kanske bär med sig omedvetet eller medvetet av oförlöst sorg och sen få verktyg till att frigöra sig från det på ett annat sätt än vad man kanske har gjort innan. Det är en väldigt tydlig och bra bok. Ja, med konkreta tips. Mm, det tycker jag om. Det tycker du om också, vet ja, du. Absolut. När det står så här, gör så här. <laughs> Inte bara så att det är flummigt så här, och bara, oh, det finns sorg och nu ska du lämna dig bakom dig. Utan det är väldigt så här kapitel där det står, skriv ner det här, gör så här. Och som Anders berättar, han har ju själv varit en, en sökare och testat Andra metoder och kommit en bit på väg, tycker han, med yoga och tolv steg och, mm. och sådär. Men känner att den här är den enda som liksom har gått igenom och, och kommit fram till eh, en slutpunkt på något sätt. Mm. Och att den på något sätt fungerar på väldigt många. Mm. Det jag, jag har ju hört väldigt. Eh, jag har ju en, en vän som har gått den här utbildningen för att bli en sorgbearbetare. Ja, just det. Ja, så det. är finns ju sånt också. Man kan vända sig till sorg.se och lära sig hur man guidar andra människor genom sin sorg. Mm, mm. Och om vi inte redan har sagt det så gå in och titta på sorg.se. Ni kan ladda ner lite gratis material och påbörja. Och är ni mer intresserade så går det ju att beställa boken. Och känner ni mig så kommer ni få boken. För den här boken kommer jag ju ge till alla <laughs> julklappar och födelsedagspresenter och det blir bra. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle höra vad Stina hade säger den här veckan. Just det, och då handlar det ju om något helt annat. Stina, så Ett samarbete med familjetälet. Veckans fråga är Har du tips om att ha kontakter med andra biologiska föräldrarna kan sköta? Hur gör folk? Vad rekommenderar? Daglig kontakt? Ingen kontakt? Och det här med att höra av sig till barnen. Jag tycker att barnen blir upprörda och stiger när deras mamma ringer varje kväll. Det är nog tankar kring detta. Men när det gäller att ha kontakt med biologiska föräldrar och hur den ska skötas så är det väldigt olika hur kontakten ser ut. Detta beror också på vilken ålder som barnen är i. En del har ingen kontakt alls och har inte ens kontakt vid överlämningar utan detta sköts på förskola eller skola. Men det allra viktigaste är inte hur ofta man har kontakt utan att man faktiskt kan ha en kontakt när det behövs och att man är överens om hur kontakten ska se ut. Det kan vara så att ni bestämmer er för att ni tar kontakt när det är något som behöver diskuteras som rör barnen. Det viktiga är också att barnen vet att ni har en kontakt och att ni kan resonera om frågor som rör dem. Det är barnet lugn när de vet att ni pratar om det behövs. ska skriver också att du tycker att barnen blir och styringar när att mamma ringer varje kväll. Om det är så att barnen reagerar så frågar de hur det är för dem. Det viktiga är att sevians behov det är att ha kontakt. Vill barn har kontakt med sin mamma så att de har det? Eller kommer överens med mamma att barnen ringer när de känner att de behöver prata eller vill prata? Men det finns det föräldrar och barn som vill ha daglig kontakt för att det passar dem bäst. Och det behöver heller inte vara ett samtal utan det kan vara ett sms kring hur dag har varit eller på ett dög och natt. Och ett sätt att komma till en lösning som passar just er bäst är att prata om och på vilket sätt alla känner att det är okej okay att ha kontakt då. Lätt barnen berätta om sina behov och önskningar. Lycka till! Stina, Saraj. Stina, alltid mm. så klok. Åh, vad kul det ska bli att åka ner och hälsa på. Ja, ner åker vi. När jag var liten så sa jag alltid upp. Om allting? Om allting. Åka <haha>, snick... upp till Malmö, sa jag. Sa du? Ja. Vad konstigt. Innan jag insåg att vissa städer liksom var ovanför Falkenberg och vissa var under och vissa åt sidan jag är fortfarande. Väldigt, jag är så här geografiskt blind. Jag har kollat att det tar ungefär tre timmar. Mm. Men jag tänkte, ska vi prata om vad hon svarade? Ja, det är ju något som vi kanske har nämnt tidigare, hur vi har löst kommunikationen. Ja, alltså jag tycker ju att ett barn ska få ringa sin förälder. Absolut. Om de vill. Men sen kan det också bli att, om det hade varit vid läggningstid, att de då alltid säger jag bara, jag vill ringa mamma eller pappa. Att det faktiskt kan bli en grej som de kör. Och då tycker jag att det hade varit okej okay att säga nej. Att vi får, då ringer vi imorgon kan man säga istället kanske. Ja, ja att man ringer mer på dagtiden precis. På ja, färre. och jag vet att jag sa till, alltså innan barnen fick egna mobiltelefoner så nu har jag ju faktiskt ingen koll. Men då sa jag ju till biologiska pappan att jag inte vill att han ringde efter klockan åtta. Och det betyder inte att jag inte ville att han skulle ringa överhuvudtaget utan just när det blev sent så blev ja. det rörigt som också hon nämner i brevet som mm. skrev. Att det kan bli rörigt om det ska sägas natt och sådär. Så att ha en avtalad tid tänker jag inte kan vara helt fel. Ja och som sagt att är något barn ledset eller att det är något speciellt, någon oro eller så. Det är klart att de får... Ringa sina biologiska föräldrar. Det hade varit jättekonstigt annars tycker jag. Och sen vet jag inte om jag har nämnt det innan. Det har jag säkert. Att jag faktiskt inte ringer mina barn. När de är hos sina föräldrar. Här, sina andra föräldrar. Och det kanske verkar kallt. Jag, men jag, jag får prata mer med mina barn och Jag glömmer alltid att jag ska fråga dem. Men det är ju mest för att jag inte vill störa. Mm. För att jag tänker att nu är de hos pappa. Det är skönt och bra. Om jag skulle ringa i alla fall kanske heller. Då kanske det är lite mycket att, oj, då börjar hon sakna mig. Det är lite onödigt, tycker jag. Jag tror också att det får utgå från hennes behov och att, att hon hör av sig till oss om hon behöver det. Ja, jag tänker ibland känner jag bara, oj jag saknar henne. Om jag då skulle ringa henne då och säga, oj jag saknar dig. Jag tror att det kan bli lite tokigt mm. också. Sen tonåringarna har vi ju lite sms-kontakt med ändå. Ja, de har vi ju fysisk kontakt med. De kommer ju ja, hit de när de vill och så så så sånt. De också, så att... Där är det lite skillnad. Jag det var ändå inte så. dem heller. När de är hos sin biologiska pappa. Nej, ibland, alltså ibland kan jag faktiskt så här Komma på mig själv att vi kan ju faktiskt dra i ett sms. Ja. Och säga hur mår ni och hur har ni det och så. För det är ju väldigt enkelt. Men jag, Men jag smsar ibland och, och kollar hur det har gått på olika prov och sånt. Om jag har varit inblandad i lite läxläsning och så. Tänker Eller du att, att jag det är kärleksfullt? Nej men det är ju att bry sig, för jag Men tänk mig. om de tycker att man bara är tjatig då. Mm, men då tycker jag att då får de våga säga det. <laughs> <laughs> ja, nej men det är som sagt absolut att man ska få kontakt med den andra föräldern. Men att det är okej okay också att säga nej, att just nu passar det inte. Nej, och är det inget akut att någon liksom har behövt åka på sjukhus eller något sånt där som är självklart att meddela så behöver man inte det. <laughs> Mm. Vad händer nästa vecka Martin? Nästa vecka så har vi en spännande gäst och då blir det en väldigt tydlig koppling till en del av sorg. Nämligen när någon dör. Doggy Doggy Lito, rapparen som är känd mest från Latin Kings. Han kommer att bland annat berätta hur han stod på toppen av sin karriär. Han var förband med Latin Kings till Gyllene Tider på Ullevi. Och de slog ju publikrekordet då. 59 000. Jag råkade vara där det året. Var du där? 2004. Ja, men du sa du. Jag var i publiken. Sen så direkt efter konserten så fick han ta en taxi till sjukhuset eh, hemma i Stockholm där hans fru eh, låg och sen avled eh, i cancer då. Mm. Den förlusten och andra förluster berättar han om på ett väldigt gripande sätt. Jag minns hur vi satt och lyssnade. bara. Ja, jag tror att det måste ha varit en intervju där vi säger absolut minst. Ja. Jag tror att eventuellt att jag bara säger som ett ord ja. i hela intervjun. Det blir nästa vecka och på lördag lägger vi ut en liten teaser så ni som är nyfikna kan höra en, ett klipp ur intervjun. Mm. Och ni som har lyssnat på det här avsnittet och tyckte att just mm, Anders Magnusson var en fantastisk man som vi också tycker. Och bara vill lyssna på hans själva den intervjun. Ja just det. Den kommer läggas ut på onsdag bara intervjun. Så att eh, vill ni skicka, länka vidare till den. Så får ni vänta till på onsdag. Ja. Ni får gärna ge oss ett litet betyg på iTunes. Och eh, vill ni följa oss på Instagram. Så är det bonuspappan.plussmamman. Och så kommer det Youtube-klipp på torsdag. Och då handlar det om... Det, det är ingen som inte. vet. Nej. Nej. Ni har fortfarande tid att tipsa oss. Ni kan till exempel dra iväg ett mejl till... Man vet aldrig vad som händer. Det är knappt vi själva vet vad som man. händer. Plötsligt händer det, <laughs> som det heter. Tack för idag och vi hörs senare. Är det slut nu? Nu är det slut. Vad ah, sorgligt, jag kom precis igång kände jag. Du får spara den energin till nästa avsnitt. Ja. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Har du märkt till vilken whiskyröst jag fick nu på slutet? Ja, jag vet eller inte om det är... Efter intervjun ungefär. Att du ligger ner eller att du är lite snivig Även... eller? Jag vet Jag kanske ska börja så här sjunga en sång. <laughs> lite jassig låt eller så. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ett alternativ är att sova också. Ja, det är ett bra alternativ.